Ну, а нащо утік? Верещак підер'юга. Тачик сціпив зуби зі злості. Підер не він, ти. Що це? Бо втік з урюком. Нащо було тікати? Тачик не відповів. Ну, а ти? Нащо його замочив? Я не знаю. Прийшло. Мірче вже заспокоїв нерви і кров. Ти мого сина забив. Сина твого, Айно? Що такий виріс? Бо так. Десь по Верховній Раді гасав. Дядя його заманив. Знаєш, хто? Вже не є. Що? Жалкую за ним? То моя кров, розумій, хоч така, але моя. Я хотів його за кордон, найби не мрів на очах і не псував мені імідж. Але, бачиш, не встиг. Треба було заробити чимось йому перспективу. Я? Ти? Вухо чи руку? Мільча сидів і мовчав. Виліснув ятаган. Обидва вуха рвучко лягли на траву. Тачик скопився на ноги, витяг гранату. Сиди! Стрича нарвав рукою бабки, широколиста, і простягнув до мільчі. Ти тепер як Ван Гог на зупини кров. Вірше болю не чув, і не чув нічого, більше не було чим. Тачик сів на траву. Я вас відпущу, о, Бог. Двох він врятував, теж твої, а тож. А за це належиться жити. Вас проведу через край. Чи ти, може, си лишиш? Я в тебе, а що? Послужи в Україні. Я послужу не тут. Що, не хочеш? Не мушу. Я не політик, людина. І мене дома чекають Мама і Авріка. Ну як чекай, то йди, йди, курва, мама, на хотір Рибколови і ори. Хтось має орати, Бо ти міг бути таким. Правда? Правда. Іди. Що шуміло? Не ліс. Що тут річка? А тож. Тачек Тачик пішов по груди У воду як лід. Чув себе домоткано. До Маткану і дома. Ну, ти і богатир, не для тебе, лишись, ні. Стричан скрушно схитнув головою. Нам потрібні такі, як ти, офіціри. Буде війна? Не тепер. Добре, коли буде, я до тебе прийду. Ловлю тебе на слові. Бувай. Стричан провів їх очима. Мірчо нічого не казав, тільки в очах біль. Ішли, і йшли через ліс на Україну далеко. Маю ідею, кажи. Ми числом тридцять тридцять? Бо тридцять срібних, а, ясна. Ідемо цим прочмореним містом, вулицями і мостами, площами і пустирями, Маєм заліплений рот. Тільки це, тільки це може бути. «Підеш?» Був сонячний день, коли тачик переступив поріг по, ріг, по Був чемно поголений, добре вбраний. Свою гранату мусив для цього продати. Черговий плямав канапку з сиром, запиваючи кисляком. «Прошу, пана, чи є полковник?» «Марзарі». Черговий мало не удобився. «Вибачте, ви хто? Тобто...» Хто йому будете? А Непота, прибув нині о. З Кишинео? А, ясно. То ви ще не знаєте що? Полковника спаралізувало. Боже, і де він лежить дома. Адреса є? Ні, на жаль. Даю, даю, зараз лиш витру руки. Дякую. Дуже. Нічого, прошу. Добрий був чоловік. Трипоруховує. Палася тут недалеко. Мірча вже говорив. Біль томувалась і чув. Охорони нема? Ні. Постоїш? Так. Там, всередині. Мірча лишився внизу. Тачик уже не ховався. Витяг гранату з кишені і ніс її у руці. Покоївка поблідла. Де? Та... Та там. Тихо і спокій. Ручайчик змочив Шльопанчики у пані. Ніц не бійтесь. Ну да, да. Де ти, сука? Ну де ж ти, блядь, бавілонська? Голос ще був могуч. Тачик розкрив двері ударом ноги. Траснули об стіну. Лице полковника глипи, щоки, замерло, задревіло. Ну, пане полковнику, як то лежимо? Вже падла вернувся. Не згноїли? А ні, як видиш, гедота, живий і здоровий. А ти? Видиш, ади, си, стало. Ні, падла, не так, чужі гроші не гріють. Затям ти. А бог буком не б'є. Твій маєток? Та я твій. Не одну сотку вбухав, падлюка, ні? Триста. А ми здихай по кацапах і по чечнях. Як ти лишився живий? Видиш? Тачик роздер сорочку. Матер Божа лила Ласку з очей на труп У коштовному ліжку. Став набожний? Я завжди таким був. А от тебе? Хто тебе відспіває? Маю діти. Хірня. Діти твої ідіоти. Хочуть попідплоти Дрочаті просять поїсти. Ти їх там наробив, ти цю-цю-о, цю, цю пхав бидла. Мені вже нічого не треба. Я вже перед Богом. Не квапся. Бог тебе не чекає, не кличе тебе. Але що добре? Що будемо робити? Я не знаю твоїх планів. То знай. Тачик поклала на підлогу завитою газету «Тол». Гранати пошкодував, вона їм ще пригодиться далі. Шар запальнички засвідчив, що є ігніт. Ні, ні, ні.